I Sverige är forskare försiktigt optimistiska inför möjligheten att besegra cancern. I nästa månad startar här i Sverige en försöksvaccination av friska människor i riskzonen för cancer. Och den är en inledning till världens första vaccinationskampanj mot denna sjukdom. Bakom det här försöket står docent Bertil Björklunds forskargrupp vid immunologiska forskningslaboratoriet. Försökspersoner i den första omgången. Är 120 frivilliga, fullt friska personer i åldern 60-70 till år. Och docent Björklund, hur gör ni det här försöket? Ja, först så vill jag bara säga att det rör sig inte nu om en vaccination mot sjukdomen cancer. Utan det rör sig här om ett försök där vi avser att fastställa den bästa Antigen dosen eller den bästa vaccindosen för att få ett så bra svar som möjligt i form av antikroppar. De där antikropparna kommer vi sen att undersöka i blodprover från patienten. Själva experimentet går till på det sättet att vi sprutar in en liten bestämd mängd av ett renat preparat under huden på försökspersonerna. Efter det här första försöket, vad blir nästa steg? Skulle det inte avlöpa som vi har hoppats nu så får vi väl antagligen göra om det på något modifierat sätt och går det bra så utökar vi antalet försökspersoner. Och då hoppas vi att kunna ta ställning definitivt till frågan, går det att vaccinera sig mot cancer? När skulle man kunna tänka sig få ett på den frågan? Jag kan väl inte ge något datum eller årtal för när vi kan vara klara men jag tror att det kan bli inom det här decenniet i varje fall. Docent Bertil Björklund, intervjuad av Ingmar Odlander. Det första p-pillret presenteras på den amerikanska marknaden. Det är ett syntetiskt hormon som ska tas regelbundet så att ägglossningen fördröjs. Den som borstar tänderna med fluor minskar risken att få hål i tänderna med nästan 25 har det visat sig. Så från och med nu ska alla skolbarn skölja munnen med fluor ett par gånger per termin. Fluortanten blir snart ett begrepp.